Наступного дня, коли я розрахувався з газети і залишився на цілий день у квартирі, не знаючи, як далі жити, де брати гроші для подальшого існування, я все ж таки почувався щасливим від можливості знову бути поруч із Платоном, К'єркегором, Хомським та іншими прекрасними книгами, до яких через каторжну роботу просто не дотягувалися руки. Я відчув справжнє блаженство і неймовірне маленьке щастя. Але в мене раптом ледь не почалася паніка. За два місяці роботи в газеті я жодного разу не доторкнувся до книг і не написав жодного путнього рядка. Єдине, що корисне дали мої журналістські потуги, це більш-менш грамотніше почав писати. Не скажу, що бездоганно, зате зважено. До роботи в газеті я писав, м'яко кажучи, жахливо, і йдеться не стільки про граматичні помилки, скільки про відсутність елементарного відчуття мови, яке не дозволяє тулити докупи різноманітні слова. Через це навіть трохи розчарувався, бо ніколи вже не писатиму на ті теми, які мене непокояться, скільки не володію мовою і безмежними властивостями. Натомість вириваю з її потоку. Окремі слова й вони використані за час письма, на жаль, втрачали своє первинне справжнє значення і видавалися ніби спотвореними, виснаженими і нежиттєвими. Юра деколи мене сварить за те, що я нібито нічого не роблю, не пишу книжок, не живу науковими речами, котрі непокоїть інших, не хочу плодити статті і розпихати їх по журналах аби бачили мою присутність у періодиці. На жаль, він не розуміє, що я в задниці бачив наукові проблеми і тих, хто їх плідно розмножує, вернякаючи по радіо чи телевізору про свої нікому не потрібні досягнення, випускаючи свої поганенькі і бездарно написані книжки, нав'язуючи все це людям, які за збігом обставин від таких дрозофіл залежні. Ну все це настільки далеке від моєї реальності, що від цього краще відмовитися і не морочити собі голову. Часто йдучи вулицею, поглинутий своїми розхристаними спонтанними думками, я забуваю про те, де знаходжуся, ніби моє тіло більше мені не підвладне, ніби свідомість відмовилася від нього і зосередилася лише на собі, наче все перед очима є звичайнісінькою ілюзією, яку не сприймаєш серйозно. Не можна сказати, що я не бачу будинків, людей чи автомобілів, котрі рухаються поблизу. Все перебуває у полі зору, але не засвоюється розмислами, як речі, що існують насправді. Раптом я роблю унікальне відкриття. Моя пам'ять і дійсність, яку я знаю, Несподівано помінялися місцями, і тепер остання не має жодного значення. Через це деколи забуваю вийти з тролейбуса на потрібній зупинці, чи проїжджаю необхідну станцію в метро, чи забуваю витягнути ключа з замка дверей квартири, чи взяти з десятки з дачу забуханку хліба. Натомість пам'ять усе більше поглинає мою свідомість і переживається мною знову і знову. Можливо, тому я перестав за собою стежити. Ліньки голитися, росте борода, і мені не заважає. Ліньки прасувати штани, тому я купив темні джинси і щодня їх ношу. Ліньки варити обіди, вечері, тому купую тільки напівфабрикати, ну там вареники, пальмені, супи на швидку руку, іншу фігню. Ліньки взагалі думати про те, як я живу і що мушу робити, щоб жити далі. Спостереження за навколишніми подіями, які не викликають особливого хвилювання і не сприймаються як найвищий дарунок, чудова нагода позбавлятися та уникати напівбожевільних думок про сенс існування. І взагалі, який ідіот сказав, що життя людини наперед визначене певною лінією, якою вона ніби рухається і в якій оцінює все, що відбувається навколо, тільки з позиції своєї місії чи того, що їй шкодить, чи сприяє. Вчора, приміром, купуючи на продуктовому базарчику овочі, я помітив, що продавшиця мене нагріла на 20 копійок.